Eta, den gai bat eta izen bat fagor. Atzo beraz badak izue ziren gazte izen. Atera bide bila iduriz, sorpresa guti, ala ere atera bada bilkura hortatik. Horren, komentatzeko gomita bat goizuntan, naroa elortza gorotxategi egunon? 15 urtean zubras bere uh, be, kristianen kudeaketa kooperatiben baitan lantzen ari sirat txia bat egiten ari dira hortaz langabezian ere azpimarratzenago momentuz beintsat eta narroa elortza gorutzategi galdera bat lehen galdera bat suk uh, nola ikusi duzu hor erandute 1000 1000ren langileen proposatuko zituztela uh -huh. gehiago itxiten altzen bilkura hortatik E, nik usta dut azkenean e, azkenengo egunetako dinamikaketa enpleguan mantentzera bideratetakoak izan dira orduan Nik izatez gauza hundirik ez nunez pero egia esan atzoko bileratik e, lehiako, meno, atzoko lehiaketan egonda eta abar azkenian nahiko e, gakoa izango litzake enpleguak ez gertatuko zan, baina hori erabedian lagunaroko menpe dauen ez, ez dakit. Azko ez nunez, pero eta ta nor esan duten erabaki hori edo konpromiso horrek. Mm -hmm. Azken finaldeke sí. hasta una egiten zerarik kooperativen artean diru mailanoren arte lagundu egin den bezala, fago horrengoan elkartasuna berriz bultzatuko da bainan langileen postuen solbatzarekin. Hori eh, da, eh hori da aurrekoan oinarte egin dutena da kooperatibek eh hainbat tresna aukatez, interkooperazio fondoak izan dakoa. horren eh, bitartez eta beste mekanismo batzun bitartez, ba horretzut ez lagundu zaie orain arte ba azkenengo urte hauetan. Eh, oren kontua da ikusi dutela, ja ja da estado la esto la merecido estado la centuria guerrisere berrindartzea eh empresa al de empresaria la atorduan E, zentrua, ez, kooperatibaetako onarrizko da importantena direnez e, lan bazkideak, lan gileak orduan hori segurtatzea bideratuko dira berroeta mar milioi esantuten hasiera baten meintzat hmm. Kooperatibak zuk uh, lan zen dituzu, barnetik uh, ezagutzen, krisia barne krisia horiek nola kudeatzen uh, aztertzen duzu, naroa elortza, hor uh, uh, ikusi dena da ere E, eta atera dena da, e, ez zela elkartasunik, elkartasun el falta agertzen zela, baina beste galdera bat agertzen alda, ez zote da, kooperatiba bat, sobera hundia delarik, e, kooperatibismutik urhun zenea. Bai, eh, kontu komplikatua. Bueno, el kartasuna len esandu bezena, azkenan hori, neko eh, bueno, gezurra da, ez? Ez azken hongo urtetan eh, bai fagor taldeko beste fagor taldekok eh kooperatibek dirutza talpideratu die eta beste mekanismo asko gogorria. Hortaz arte eh kooperatiban ta bai garrantzitsua da, badaude leku ezberdinak eta esperientzia ezberdinak esaten ez dutena posible dala, ez? Gestio doku deatria e, kooperatiba ondibat. E, Fagorritxe trezmen kasuan, badear bada ezta esmatu, eta horrek azkenean gutzikeria punto bategozna, eta badirudi motivazio eta ilusio gutxiago dagoela, ez? Egon dela, azken Hala ere, azken nengo 2.000 e, eta 2.000 e, eta, eta handik aurrera, Eh, eh eh no te nada orco cooperativek hausmarketa e, bat egin dute eta orduan nortzen dute piskat berrindartzea motivazio eta kooperatibismo hori ez baina bai gauza komplikatu da kontu komplikatu da gara joietan erosia izan ere bai behant uh, za, be, frantxas fran, fran, uh, zatian horrek uh, ere aukera txahak erakusten ditu bela, be, beste kooperatibik auto, autoiek justifikatzen dute piskat bai fagor uh, txetresnak horretan uste eh está que tiene un brante ellos oso txarra izan zela, eh? Eta bueno, eh badiru di, bueno, azkenengortetan entzunako kritika bada. Eh, etxe eh, tresna elétrico merkatuan, kooperatibak, eh, eh, bueno, kooperatibak, enpresak eh, oso de menchea behar dute, Orduan eh, Or, zartu mazara, merkatu kapitalista horretan behar duzuna hor lehiatzeko modu bat aurkitzea ez, ba, hazi, hasi eta hasi Fagor, brantena, erostea, ba, behar bada, edabak izango zen, baina, hori orain izate oso zerrexa da, ez. Ondoko, ondo jo, on, on, on joan izan balitzuruzketa hori, hori, hori, hori, ez litzateke, ez gineateke, hori buruzitza egiten egongo, ez, hori, hori, zekit, zekit, e, zekit, da, zaila, esatea ondo edo gaitzki gaitzki gaitzki, egin zuen fagorren gero harikiko ez dut deusalatuko, baina beste enpresai begira behar bada olako hausnakketak eramaitea interes gehia da baina bai, nik usteo gainera azkunde eredua e, kooperativismoa ez dago krisian, ez behar bada e, dagoena krisian edo ez baian dagoena izango ditzake kooperatibuen azkunde eta negozio eredua E, gaur egun badaude, beste leku batuetan eta bizkata azkunde ere duarekin e, eskala ondietakoa bizkata egiten ari dela dirudi. Orduan, erronka berri bat daukatez, e, honra honeko kooperatibak filialak eta asko dauzkate munduan zer, orduan... Bai, e, uste dut zagoritze tresnak erortzearekin batera beste ausnarketa bat egiteko aukera izango dutela, ez? Joan alde positiboa ikuste herren eh honeguzieik. Abe horikin bukatuko dugu, bumu positibo batekin beinzat e. naroa elortza gogotzategi Milesker gurekin egoni goizuntan, horretarazten dugu, beraz kristiaren kudeaketa eta kooperatiben baitan lantzen duzula, tesia bat egiten ari zirela, horren inguruan eta beste gauza initzen erdian ere. Milesker <gülpura> <gülpura> Mil gurekin egoni goizuntan. Baiz, ueiz, kareka asko.